и живот, том 2 Да я не пия ли Беседа от 22 октомври, 1916 г. София Да я не пия ли? Чашата, която ми даде отец, да я не пия ли? От Йоанна, 18 глава, 11 стих.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 Страха си, човек си представя нещата такива, каквито не са. Един пътник замръкнал в една планинска местност, дето трябвало да се пренощува. Колкото по-тъмно ставало, толкова повече обърквал пътя. По едно време кръкът му се подхлъзнал и той се усетил, че пада в пропаст. Но успял да се хване за клона на едно дърво и така висял няколко часа. Най-после ръцете му толкова отмалели, че невъзможно му било повече да се държи заклона на дървото. Преди да се спусне в пропаста, той започна да вика да се прощава с близките си. Като си взел с богом от всички, пуснал клона, за който си държал и очаквал вече смъртта си. Каква била изненадата му, когато разбрал, че пропаста, от която се страхло, била само 15 см дълбока? Често и вие се държите за някакъв клон и викате, с богом, отивам вече. Като се спуснете, виждате, че пропаста под вас е дълбока само 15 см. По този начин човек сам си увеличава страданията. Новото учение ви казва, че пропастта под вас е само 15 см дълбока. Спуснете се без страх и ще се уверите, че думите ни са истинни. Докато не се е домогнал до истината, човек се страхува и казва, какво ще стане с мен? Няма нищо страшно в живота. Пусни клона, за който се държиш, и ще видиш, че пропастта под теб е само 15 см дълбока.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 Без страдание не може да окапе листа на горчивата чаша, следователно без страдание тя не може да даде плода на живота. Христос е живия плод върху дървото на живота. Като не разбираха законите на живота, учениците на Христа казваха, — Учителю, не дей си излага на страдания. Това подразбира, — Учителю, не дей цъфтя. Христос знаеше, че сега е времето да цъфне и да върже. Ако не беше цъфнал и не беше вързал, плод не щеше да има.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 Когато дойде този час, те започват да ритат. Не могат да се отделят от тялото си. Казвам. Отпусни се. Нека душата ти излезе свободно по е само 15 см дълбочина. И близките на умиращия се страхуват от смъртта. Те му дават лекарства, правят инжекции, за да продължат живота му още малко, но нищо не постигат. Пусни се от клона. Под теб има дълбочина само 15 см.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 Често животът ти дотягал и тя започвала да се моли на Бога да вземе душата й, да се освободи от теглото си. Като минавали край дома, и студентите чували молитвата й, и един ден решили да се пошегуват с нея. Една вечер двама от тях се приближили до къщата й и похлопали. Тя се обадила отвътре. Кой е там? Аз съм Архангел Михаил. Бог чу молитвата ти и ме изпрати да ти взема душата. Кажете му, че тая, която Търсия няма тук, отговорила оплашено негърката. Такова е положението и на съвременните хора. Те говорят за идеали и за подвизи, за добро, но като дойде архангел Михаил, казват, кажете му, че ги няма тук. Значи хората говорят за идеали и за велики работи, но като дойде до прилагането, казват, само ние ли трябва да работим, и други нека работят?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 Тя ще превърне нещастията на миналото в благодатна почва, върху която ще растат, цъфтят и зреят благата на любовта. С тях ще се храни цялото човечество. Като знаете това, не се страхувайте от смъртта. Не се страхувайте и от пропаста, над която висите. Кой е виновен за това? Укражаващите вашите бащи и майки, вашият мъж или вашата жена. За да бъдете доволни, пуснете се от клона, на който висите.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 за да изработите своя характер. Устойчив характер има оня, който не внася поквара в окръжаващите. Ако майка остави своята млада дъщеря при някой момък и той не я поквари, това показва, че има характер. И момата има устойчив характер, ако не внесе никаква поквара в момък. Освободете се от всякаква користолюбива мисъл в ума си, която внася омраза във вашето сърце. Пазете се от лъжа, от кражба,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 Защото пропаста под вас е само 15 см дълбок. 22 октомври 1916 г. град София.